та особливо печення короваю з молитовним звертанням до сонця, місяця та до зірок тощо, не залишає, здається, жодного сумніву в тому, що це все пережитки релігійного культу небесних світил. Уже Кавелін у своїй статті з приводу збірника Терещенка звернув увагу на вражаючу подібність цих релігійних весільних обрядів з обрядами рокових соняшних свят та висловив припущення, що весільні обряди розвинулися з цих свят, до яких вони були свого часу застосовані. Сучасний стан порівнюючої етнографії дає вже змогу твердити з певністю, що ігрища межусьоли що в їх супроводі відбувались ці свята, були справжньою шлюбною установою, як говорить про це начальний літопис. Після праць Уестер Марка та інших не може бути вже сумніву в тому, що майже в усіх народів існували шлюбні сезони, тобто певний означений час, коли брали шлюб. У східних славян, як і в інших народів, ці сезони відзначались іграми, що їх характер з достатньою яскравістю накреслений не тільки словами літопису, але й відкликами на них з боку духовних письменників. Стоглава тощо. Характер, що його надавали цим іграм, не залишає жодного сумніву в тому, що вони мали безперечне шлюбне значення. Але явна річ не в розумінні автора літопису, а в розумінні допущення молоді, що досягла певного віку до сексуального життя. А разом зі зміною суспільних відносин та з поворотом у біг ендогамічного шлюбу що його брали вже в неозначений час, з'явилась потреба не тільки в юридичній санкції таких шлюбів виконуванням екзогамічного декоруму, але й у релігійній санкції. А для того, у кожному окремому випадку виконували ті обряди, що їх за існування шлюбних сезонів виконували разом для всіх. Звідси, Перенесення у весільний обряд ритуалу весняних свят та ігрищ, обрядового співу, танців, святого дерева, короваю, що заступив жертовних тварин, та молитов, що, як це ми бачили, заховалися ще в піснях і досі. Все це – примушує нас погодитись з наведеною вище думкою Кавеліна і вважати, що релігійний ритуал нашого весілля – це перенесений на індивідуальний шлюб обряд рокових весняних свят та ігрищ, які були свого часу суспільно-шлюбною установою. Як уже сказано вище, ми не маємо найменшої змоги розглянути тут усі варіації весільних обрядів, що трапляються по різних місцевостях України. Але ми повинні сказати, що взагалі ці варіації є або наслідком забуття, іноді дуже глибокого, про що, наприклад, свідчить замовляння короваю в пекарні, деяких частин весільного обряду або навпаки, заховання деяких архаїчних рис, що заникли в інших місцевостях, як, наприклад, жертва бажантом на підлящі тощо. Те саме слід сказати і порівнюючи весільні обряди ріжних славянських народів. Взагалі, можна гадати, що у православних славян весільні обряди заховались більше та ліпше, ніж у католиків, а з-поміж православних найліпше у південних слав'ян, додаючи туди румунів та українців. У білорусів